І ми їх застукали сотню гайдамацького полку імені Його світлості гетьмана Скоропадського. Ми довго йшли за ними, і не шелестіла трава під нашою ходою. Мало було нас для бою чи для засідки. Удень ми йшли, а вночі дивилися на зорі й захлиналися ненавиддю. Адабенко чекав слушної нагоди, бо для бою не кожна година. «Годяща! Візьміть метал, і ви скажете, що його не кожної хвилини випустиш із Мартена, і ківш мусить бути на місці, і виливниці готові, а найголовніше – мусить зваритися сталь. Пустити ж людей у бій – відповідальна дуже річ. І коли було, подаси знак до бою, то аж гориш увесь!» і думки тисячами пролетять у голові. Ми свого дочекалися в одному молдавському селі. Там була велика школа. Гетьманці стали в ній на ночівлю, а нам того й треба було. Ми вночі влаштували їм розваги, і ні один не вийшов звідти живим. Ми познімали караули, підперли двері і почали кидати у вікна «Запалені в віхті соломи, і нам з надвору витко було, як згривалися з підлоги вояки, і ми їх хрестили з гвинтівок. На підлозі не влежиш, коли на голову летить запалений віхоть, і ми б не морочилися так довго, коли б мали були якісь гранати». Такий був другий бій Адамкинківської вигадки а звичайних боїв траплялося дуже багато. І третя адамкінківська вигадка була й останньою. Та до неї пройшов цілий рік. Німеччина за цей час розпочала революцію, і їй стало розвіднятися в темній голові. Вся Європа горіла в революційних бурях. Я залишив Адаменка у загоні за командира. Загін став лав Червоної армії. А сам я поїхав до чудесного міста Одеси, куди кликали мене товаріші-підпільники боротися з іноземними окупантами та імперіалістичними акулами. Ішов 1919 рік. Повний порт стояв військових кораблів. Всю Одесу поділено на зони. Тут вам була іноземна, білогвардійська, Гришина-Алмазова. А далі натискали... Петлюрівські частини і польські легіони строїли себе французів. Офіцерські білі частини билися з українськими. У кожній зоні була контррозвідка. Всі контррозвідки не забували нас і сонні. Життя було революційне і піднесене. Ми ходили всі по нитоці над смертю. Ще забув я сказати, що була в місті бандитська армія мишки Япончика кільканадцять тисяч озброєних нальотчиків. Їм було вигідно строїти себе революціонерів, і вони влаштовували скажені екси на вулицях Одеси і розраховували за ми більшовики, і все, що траплялося в місті, клалося нам, на карб. Контррозвідки розривалися, шукаючи нас, і в такому перепльоті точилося наше партійне життя тодішньої Одеси. Та ми накидали діла. У нас склалася іноземна колегія. Працювала підпільна друкарня у одного рибалки. Батька мого товариша, половця. Ми знайшли дорогу на військові французькі кораблі. Ми чули з газет про бунт на крейсері. Одно слово було зроблено шматочок роботи. Не мені цим хвалитися і не вам про це слухати. Загинуло чимало підпільних товаришів, а мені пощастило викрутитися. Хоч не ховався я й не заривався з хоробрістю, у підпіллі головне дисципліна й витримка. Там твоє життя всім належить, і ти мусиш ризикувати рівно настільки, наскільки дозволить комітет.